تو آنه بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> اننا لننصر رسولنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد سوره مؤمن كه مسئله و عدنفی در شرف دوا او ترغیب و قرآن پاک دا اول قرآن ترغیب پیشکڑه و ورسره بیا داو در صورت سور لسم یاد کرده وفاد الله مخلصین الهود دی بیا پا تخریف دنیاوی بانده منکرینو در کتاب لا او منکرینو او د توحید لا چې د الله نه سیوا بل چاته چغوی رامدد شوی واقعا د فرعونانو چې بنیاد کې مې توبه کړو او واقعا دروجو لمومن د پارا د تصالح نه مبلل چې داوت کوي نو دروجو لمومن اونتي وکي داو کوموسا عليه السلام باندې وتریدل حمایت کول د فرعون خلاف آب بیان اس دیعات کی دا بیان شو اوس دې یاد کې ده نبی له سلام او دارن هر دایدا چې دا, دا الله کتاب بیانې د مسلې د دا توحید دعوت کې نو خلق با خلاف کوي خطبه صبر کین انابیش غم سر انصر رسولنا حمغا خا امداد کو د خپل رسولانو ولذین امنو مومنانو له حياتې دنیایا فجن د دونیا کې یوهپ وررضبانې یو خولا شده چې او بدرېږي ګواان بدرېږي یعنی ګاهان بپیشکی پیششک کېږې یعنی د قیمت ورځ ی مو بدهرض لاین فظالمیه فاده بهور نه کې ظالمانو ته معاضرهته مااضره تو هم د مااضره توبانانه وله هم الله نه دپاره بانه تییدو دپاره به سدار بد کوي جهننم لهنا موږ سرلوخ دللی نقلی دا موسی علیہ السلام <تصفيق> الله په نصرت چې ګره موسی علیہ السلام ته الله نصرت کړو یقینا ور کړو موسی علیہ السلام ته دا کتاب او و... او رسنا بنی اسرائیل کتاب او به میراث کې مر بنی اسرائیل ته کتاب د موسی علیہ السلام نه پاتې ہدایت او نصیحت د پاره دا قلمندو فسبر نو تم صبر کوا بشګوا د الله ته واستغفر لزم بک او بخنه خوړه د خپل ګنا کتاب نبی علیہ السلام ته نو کو نا پیغمبر ونه نو مراد ته وفر لزم بک بخنه واړه د خپل بوج دی سمانا الله نو دعا کو چې الله ستا د دعوت دا بوج تان کم کی دا بوج لري کول واستغفر لزم بک بخنه واړه د خپل بوج دی د ذمہ داري دی چې الله دا ذمہ داري میکم وسبح به حمد ربک او پر کی بیان او په ما دربان لگی او سبیل شی ولې بکار سارو ماجیګر ماجیګر او ساه ان الذین یجادلُونَ سَرع زجر مجادلین لا چې جګړه کوي یخین کسان چې جګړه کوي د لاپایاتونو بغیر د سدلیل ناته هم چې دی تراغلی ان فی صدورهم نشددی پسینو کې ما هم چې نی دی ببالی رسیدون کې هغه تا فصایز بالله فناوړه الله دې اور یذون کے او یذون کے اللہ خلق السماوات دلائل لب اثبات د قیامت خامخ خا پیدا شته اسمان او اعظم اکبر اور یذمن خلق الناس پیدا شته خلقنا ولکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق نه یعلمون د پویو کیامت نمانی وما یستویل اعما والبسیر نن له برابر ووند یذون کے ولذین غسان شیمه اور عمل کړي نه کول الموسی اون غننگار قلیل ما تذکروا لک پتہ سکنه سیت قبل ان ساعت بشک قیامت لا راتون راسن کہ لارای بفیع شک نشتره ولکه اکثر الناس لیکن اکثر ذ خلق لا ینون ایمان نروڑی وقر ربکوم دنیا ساجبلکوم داوت توحید د بیا د صورت وقال ربکوم ساس ربی لی دونی او غا ایمان استاجبرکم زقبلوم ساس حاجتنا ان الذین یقیننا کسانی استکبرون شزان چتو غنی ان عبادت ی زمادا ارامادت شوی رونه سید خلونه دا زر داخله وای شي جان نو جانم, جانم د دا داخري نظريل الله الذي جعل لكم الليل دليلي عقلي ابي الله غذات جگر ذول السوء و بارش پلي تسكونو فيه چې په دي کې آرام او کې ونه هارا موسرا او رز ده پاره ده هبرت يا موسرا روحانا بيشکه الله خوند فضل ده په خلقو لكن اکثر خلق شکر نو واسي ذالكم الله ده صفتن على الله ربكم رب الدساس خالق کو کله شین خالق در یو شی لا اله الا الله ونشر حاضر مشکل کو شاہ سیوا دا بنا فانا تو فكن كم طرف تواعد ولش و الله توحید پر دے كذلك هم دارنگ یو فکل ذینا اولی شیوا کسان کانو چیو بیاات اللہ, اللہ پایات نبانی اجہدون انکار کو ان کی بدلی اللہ الزی اللہ ذات جل تک الارض قرارا چیガル زله ساظ بارز مکبر قرار او سما اسمان بینان چتو سوورکم شکې در کړی سزور کوم خیسته شکلی در کړی د ور ځغ کوم ریزتې د کړ نه تو یباتې د پاکو حالالو ظې الله ر ب دا سبا تونوالا اللہ ساسو رب دی فتبارک اللہ برکتونوالا اللہ دی رب العالمین چی رب مخلوقات والحیو دا اللہ میں شجم دیده لا الہی اللہو نیشہ دی حاجت را مشکل گشا سی واد آنا فدوووو نو دی را مدد که مخلصین اللہ الدین چی خالص که ان کی اللہ لگتا چگا الحمدللہ رب العالمین اور طول تعریفون دا خود توبم اللہ دا پاری چی رب مخلوقات تی وَرَسُلَ الْبَيَانِ وَشَكَازِ چيم نو هي تو منه کړي شيما نا بدل الذين ده عبادت دا کسو نه تدونه شي تاسو را مدد کوي مين دون الله د الله دا سيوا لما جان البينات وکړه چې ما ترال واضح درایل مربي در په طرفنا و امرته را ته حکم شوي دین او اسلام چې زه تسلیمكم زان لرب العالمين رب ده مخلوقات تا بالدلیل والذي الله عزات خلقكم من تراب چه بیدا کریه تا سو ده خورنا سما من ندوة تن بیاده يوساس کی منعنا سما من علاقة سم علا سم علا تن بیاده جمشوی وینینا سما يخرجكم بیارو باسی تا سو طفلن ما شمان سما لتبلوغو ده ده پارا چه بیادتا سو غرسه گئه اشد ده کون خلی مضبوطیات و عمرتا زوانان شد سو ملی تکونو شیو خوابی اشیطا سو بوداگان و من کم بازی بتا سو که من غیو توافا چی ملشی من قبلو مخید بوداوارین زوانیک او سو پاتی سلا زوانیک امدنیشی سد پار ولی تبلو دیده پار چورا سای جلم مصمانیتا معلومیتا پل مقرر وخورا کیا ولی علا کم دیده پار تا قلون چی اقل نکار والی والذي الاغذات اي وي مي جني کولو جن دي کولم له کول کي फायदा خلا کله چه فيصلو کي امرنده او کار پينما بهش شي د كون شنو هي كون شي عالم تر ال الذين تنغوري اغسانو تهو جادينا فيا ياد الله چې جګړه کي دا الله په توحيد کي فا انا يصرفون كم طرف ته دي اول شي الذين كسان كذوب الكتاب چه درو جن غنله او بما دي وجنا وبما او دروځینه غړلې به ما هغه مسله ارسلنا چې مراديږي به باي رسولنا خپلم بیا فصو ف یلو نظر چې پوی بشي ازل اولالو دغه وخت کې قیامت کې با زنجیرونه فیانا خندې پس سټونو کې و سلاسل توکنا زنجیرونه د سټ و سلاسل او زنجیرونه د خو بیړې وښکو ته پرتی په سحونو دی وراغ کلی شي فلمه خفي فل حميم په جهنم کې ثم فنار بیا باور کې یو ژرونه دی ورو ته لشي ثم قيل بیا ورته ویل شي نه ما كونتم تو شریكون سشوا چې تاسو الله سره شریکول ویندونې لید الله نه سوا وقالو دی وای زلو انا منارخو بل لم نكن بلکې مو خنون نذور امداد کون کې من قبل دینه مکه شینیس دروغ وو وی مو هي چا ترا مدد چینو ویله کذالکوم دارنګ یز الله الكافرین الله ګم یعنی محرومی دخل رحمت نکافران زالکم دارن با اللہ وی کافر و تاسو با معذبیه سزا با در کلیکی ولی بیما دی وجه کندوم تفرخون اگلار دا چه تاسو مست شوی دنیا که بغیر الحق پناه حقا بیما دی وجه کندوم تمرخون چه تاسو وی مستی کون او دخولوا با با جهنم نوزه دروازو دا جهنم د خالیدی نکیا میشه به یه بده که فبی سمسول متا کبیرین دیر بز زیده و سیدود متا کبیرینو دی فس بیل نو سبر کواین نوعد اللہ حق وعدد اللہ رشتیادا فاین فا ما فا نورین نکا کچرتتا تاوخایو باز اللذی باغی زی آغا زابنای دو مجمونگی و سرواتا کوا صفا جن کو او نتوافین نتوا نکا یا بمونگ تا وفاد کو نو بیا په فایلې نامو ته یو ژوند اخیرات کې باور کوم ولاقدر صلی الله من قبلک دلیل نقلی د ټولن بیا دیونه <تصفح> ټولن بیا په دې ما سالیر اخلی جفاد فاد الله مخلصین له دین د رسول <سؤال> یخین را لي موګه بیا من قبل سانه مخک من هم بعض پهې من او ق سرنالی که چېمون باید کی تاببانې و من هم بعضېدي نو منهغهديله نخصو سای چېمونږ باید نري کړی پتاببانېوه معکان رسسوګین اوشته په اختیا ی پیغمبر کې یاتی چ راو کې بیا په یو موجز الله بزن الله مګر د الله بهکم به بل اللہو الله اللہ ازادتے چکرزو لیساو ذا پرالا نام اڈنگر ساروی لیتر کبو چه سوارش منہا بازو باندے و منہا بازدینتا کلونتا سخرا او ساو ذا پارفیہ پدی کے منافع فائدی دیو ولی تب دو ولی تب لغو دی دا پارشتا سخراس ہے علیہا پدی سارو باندے حاجتا نخبل حاجتا فی صدورکم چستا سپزنو کی سا حاجت ضرور دی پدی سارو والله پدې سارو والد الفل کې په پښتو باندې توحید نن تاسو بار کولې شه پای کې ګرځي وي لري کومه آیاتي او خيتا واستقبل دلایل د توحید نو فاي اي ای آیات الله نو کوم دلایل د الله نه ان انکار کوي اپدم يسرو اي دنه ګرځي په لارځي زمګه کې فهن زرو چې وګوري کيف سرنکان او عاقبتو اللذین انجام لاګاسانو من قبل شه دین مخ کې وکانو اکثر منو اکثر بدوي کې واشدہ او زیاد تو قوتن به قوت کې اسرن فلرز آبادده کړی ځمکه فما غناو هم نو سره د قوت ته اواد فدهور نهکه دوتهغاسه قانوکسبون چې کولی فله مااجات رسلمم کله چې رالهدي ته زموږم بیا بیل الباتې به وااضېده لالو نفريوو دومت شو خوشحاله شو مع کوم چې دو سره مییل میرم د شیر بده لم باې خوشحالي شما خمولیوهقب او ناظیر چې د دیبانې معسهکانو بیا سازیون چې دور کووره ټوغې کولی. در لام بیار حلل دینواتا بیان که کا پا کار دا و چه من مانه لیوه دی, لی دی سوکرد دوی منخ مولیان سقرات حکیم تیر شویده حکیمان دی مشهور سقرات بقرات جالونوس دا سقرات دا موسی علیه السلام پا دور که و نچاوتوی دا موسی علیه السلام خوال راشا پیغمبر دا وحید و سرا دین تیزدکا اغه وتې مون ماذب خلک یو مون ته موسی علیه السلام نه ډارالي غلښوي مون ماذب قومي جالنوس حکیم عیسی علیه السلام ته ویلو ته مون ته نه رالې غلښوي اما ته مون ته نه رالې غلښوي انت تبعستنا الى غيرنا ته زمون نه غيرو ترالې غلښوي دا خبري فريحو بما انا دوی مقابله کې خپل حکیمه وغیره غیره ډېره او غانله اوسم سر نهه منطق وغيره بهي شوټي کې هيات کړی را قرآن مقابله کې نه زه ډو غټمولم زه ډېر غبو فلم ماراو با سنا کله چوري زم غزاب قانون دغه ټیم کې وي امننا بالله موږ ایمان ور په الله باندې وحده وی یا کیوازې دغه ټیم کې بس توحید منم دازاب وخت وکفر نه او مونږ انکار کوو به ما بغو خدایانو کنا بي مشركون چې موږ الله سره کول او فلم يکون فلم يکونو يان فوم چې فایده ولا ورکړې وایمانوند دې ایمان روډول لم مارو با سانه کله چې زمغه بولید <تصفح> زکه د عذاب کې بي ایمان پائدانه کړ سنت الله تعالی طریقه ده الله ده چې هغه خلچ تیرشه وي دې باندې د الله بندهګانو کې قانون ده غزاد <تصفح> صاحب نمخ کې ایمان قابل قبول او خسرو توانیا شو هنالکال کافرون په دغه ځای کې کا